Bizkaiak eukalipto molatoria esarri zuenetik urte bat pasaden honetan, bazo gintzak albiztegietan darrai. Hernanin, miliak eukalipto bota dituzte, hauen mono monolaborantzaren aurkako ekimen batean. Eta haramailon, baso kudeak eta sostengagarriaren alde dabien errez kooperatibak eraso bat jaso du. Bazoek hainbat funtsezko funtzio dituzte gure gizartean. egurra, Ematen digute Biodibertsitatearen txako babesleku oso garantzitsua dira Karbonoa ah, lurrea mantentzen laguntzen dute klima aldaketari Aurre ginez, Batzuentzako oraindik dik e, erabiltzen dira ere Baina gaur egungo gizartean gutxi batzuen etekinak Bilatzeko funtzio horrek dauka garrantzi handiena Egin batean azalduz, zer gure bazoetan pinuak eta okoluptuak hain oikoak diren. Baina oalda bazo ere du egokiena, zein kalte dakartza zuaitza ben monolabonantzak, eta ze etorkizun izan behar du gure basoak, gaur konetan, austura metabolikoa. Gabon, entzule maiteo. Beste bain ere, ementxe gaude de, berandu, baina ustura metabolikoan. Bai, baintzat, bueno, apirilean zartuko dugu irratzaio hau, ez hainbat boikot jasan bat ditugu ere, ez? Bueno, eta aipatzekoak dira boikotoiek, es? Bai, zain bat dira haureki zen gure saioa akabatzen, es? Bai, bueno, e, azteko Instagramon kontua jaqueatu ahizan da Bai, jo bain denieskatu behar diogu, mesedez, bere, bere jakerrak, ba... Bala bai, ba, ditu ditxala, eh, lotu e, ditxala Bai, bai, txakurrak lotu jau eta, eta, bai, Hala da, ba, Instagram kontua jaqueatu ziguten Ez dugu lortu, berrezkuratzea, zoi, antza Instagrami, pues, ez aio asko interesatzen Bai, gano Instagramen konspirazioetan dagoena moda sartuta desarruida goba. Efectivamente, inguruko saioak, ba, beldurtu situela Silicon Valleyko enpresari guztiak ez eta Enpresaurioak hori da. Eta ba, pues, segurazki, jarraian egin berko dugu kontu berri bat Instagramekoa. Bai, bai, in marcos en eh? bono, con tusarrean criptochampón en publicidad de Agori. Bueno, Agori Eduardo, es de Agori con tu antes. Jaquea tudo aqui zan gara. Ez dugula guk <risa> ser hasor en truque, eh? Ese, ese es dibute Seo zer. Claro, igual <risa> baten batek entzuten du Christmas especiales eta. Bai, tam ez dugu aldu diren, eh? vai, es criptochampón kutre bat zengaitik, es. Eh? Hori da. baina ez, ez, ez, ez. Osa que adi gure beste Ez jaqueatutako sare soziale Hori eta gero beste boitko zageketa da Bueno, azte santua izan da, ez bai. Elisa katolikoare saiatu da inposatu digu, ez Ba, joreki itzen e, e... guk zaila gingen esan, ez Bai, baraua ta dena inposatu digu Baina, bueno, vueltan gau de hemen Bassoi buruz itzegiteko Baskegur lobia igual izango da Guerosotzen urrengoa, ez dakik gurek jaquerrik daukaten euren esku, espero desagun ez ez Espero eh, desagun ze Bueno, kontua naiko jaquea garriek dira aldo, Bai, zibersiguritateaz ah? eh, da gurea, ose que entzule maiteok egizu dezuek errebisa bat zuen zibersiguritateari Ez gertatzeko austura metabolikoa eri gertatuz da joena Ba, bueno, zonien zironla irratia analógikoa, ah? ez inda jaqueatu eta hor gaitik Hori a, hironla eh, irratia injaqueable Hori a, hironla irratia injaqueable Hori Hori da. Eta gaur ba basogintzaren inguruen itze egiteko, ez? Hori da. Justo nahiko actualidad ez dagoen albiste bat, egia san guk gaia, bueno, actualidad etori baina len erabaki genuen, baina badirudi, bueno, actualidadak kaso honetan lagundu gaituela. Bueno, beti dago, ez? E, patuaren konspirazio bat guri mese egiteko. Bai, hori da. Ta justo da, azkenengo pare bat hasta betan, hainbat albiste interesgarri ateradira, bueno, bata interesgarria bestean aiko beldurgarria, esango nuke alde batetik, bueno, lehen intronan aipatzen genuen moduan ba, Hernani eta Nafarroako Muganor eukalipto landaketa industrial bat e, desegin dute, bat ekintzalek luraren askapenenako frontea marka erabiliz, uste du zinatu dutela da bueno, salatzen zuten, ba, lurjabe handi batek e, ba, kolipto landaketa handi batekin duela, horrek dakartzan kalte ekologiko guztiekin, ez? da urran aurrean erabaki dute, bueno, ba, ba hainbat arbolauiek mostea, ba, aldarrikatzeko Ba beste, ba, zo eredu bat edo. Z ez. Ze estereotipo apurtze polita ez? Normanean jipiak izaten direla ba, holan irudikatuak ez? Ja, e... suaitzak e, bezarkatzen e, igual, ez? O, eta holan ta resultaak ez hauek, suaitz... E... Mai, ernaniko hauek, ba, beste, beste pasta bat ez, eginak daude edo. Eta beste albistea, bueno, ara etorri da, hau, aste honetan eta errez kooperatibak, errez kooperatibada da zo ba, bueno, ba, gintza, eredu, sostegin baten batean alde egiten duen Kooperatiba bat, ba hauek salatu dute, eraso bat jaso dutela, euren furgoneta aparketut da zegoela hor, aparkaleku baten, beste hainbat bat batera, eta kasualiadea, justa euren furgonetak erazoan jaso dituela, bak kristalak apurtu izkiot, eta beste hainbat bat kalte eragin dizkieteta, eta bueno, nahiko albizte, beldurgarria da, ez? Bueno, lurjabeak babestu egin behar dute beraien burua, ez? Ba, jo li, baina, justu gainean, ba, ez da, kooperatiba honetatik, ez da, o sea, justu, e, igual luraren askapen frontearen aurkako ekimen bat, ba, ulergarriago ingo zen, ez nuke, ba, bestuko, baina zenut, oza, sea, ulergarriagoa, baten, ez, e, igual, ba, zuzeneko talka bat agor, baina, ba, zuzener, res kooperatibari, bueno, eurek, euren lurrak eroztan ituztela, eta oiekudeatzen ituztela, do, asesoratzen ituztela lurjabeak, beste erudu baten, ez ja, oiei, erasotzea zuzenan, ba, hombre, oso... Oso dirasgarria da, es, eh? ba, zen... Zen matenako interes potenteak dauden, ba, sogin tzaeretu hau sostengatzen, es, eh? inkluso tehnika mafiosoak erabentzera, prez daudenak. Ba, kooperatiba daten aurka, es. Eh? Daukagulako eukaliptoaren mafia. Ba, Lester, de, de, de, des eukaliptoaren des... <laughs> Eukaliptatzeko desokupako deituko hituzte da horrelako... Horrelako... Ekinbenen <laughs> bat, bueno, estu. Baina, hauskara. Hemen dikestu goideinari keman nahi, baina... Ez ez eta, bueno, e, ulertu behar dugu, azken finean, basogintza dena bezala ez, dagoela lotuta gure ekoizpen sistemarekin, ezo behar. Hori, dazkotan, bueno, aurrekoan irigintzariburtu egin genuenean, argi utzi genuen ez, gure irigintzaren zainoan, baseran, gizarte ereduak, produkzio ereduak ere iria moldatzen duen ez, iriaz genan, ba, gizartearen produkzio beharren arabera, Jokatzen dela ez, eta horba ba, oza desberdina dela, hagin iri kapitalista edo iri feudala, kasu bako funtzio desberdina daukola, eh, desberdina dela ere bere, bere espazioa ez, oza, sea, zer dagoen hor, materialki oso desberdina direla. Eta askotan klaro, natura ari buruzi penteatzen dugunan, uste dagoa natura, bueno, berez hor dagoela, eh, gisakiek ez daukola horre eraginik, ez? Ai, baina, hori da, baina hori gaur egun, behintzat Europan, edo, bueno, gure inguruan, Ez da, niondik inola horrela, gure inguru guztia, gizakiak sortu du, bueno, moldatu du gizakiak ez, eta kero, gizartean moldatu du, babere produksio sistemaren arabera, hor duan unertu behar dugu esan espazio feudala, eta espazio kapitalistaz, basogintza feudala, eta basogintza kapitalista horretik, desberdina izango dela, eta, bueno, produksio ere ere, bat arabera, edo indaran handiago daukon sektoreren arabera, Aldatuz joan, modela. Claro, Gaur egun, argi hurlertu behar dugu e, Giza eskurik gabeko Leku oso oso gutxi dauzela Inkluso ba, e... mundu maian Hori da, bai, Europan nik izango nuke bat eres Agia, bueno, Laponi inguruan Eta ez dakit zehosegari duko den Baina, eta mundu maian Ba, bueno, bai, Amazonia Eta leku, ba Leku gutxi dauzela ba. Zaten jarri behar da, ba Gure ekoizpen sistemaren mesedera Hori da, kapitalismoa ba, planetaia txiki gelitzen ari da, e, ja, planetako jaia leku guztia, kolonizatuta baitaude ez da. Eta, bueno, hau era garbi batean edo mm, planteatzeko edo, eh, kasu paradigmatiko, paradigmatiko batekarri dugu, madeira uhartearena ia da madeira, portugueses da, bueno, literalki hau da, egurraren uartea. Hortuan, bueno, orientzuterakoan, pentsatu dezakeguna da, bueno, ba, basoz, josita, eguno dela. Mm -hmm. Eta hori da, horrelakoa zen uartea, portuguesak bertara elduzirenean. Mila laura honda hogei garren urtean. Baina, hortik egun da hogei urtera, poeta bat, pasatu zenean bertatik, luitz de Kamuz, poeta portugaldarrak, beraizten zuen, bueno, madeiran egurrari buruz, galditzen zen bakarra, izena, zera, ez. Hortu ikusten du gortzen lan, egun urte inguruan, E, ba, uarte hori erabat deforestatutak eltuzen es kapitalismoaren Eta... funtzionamenduaren bidez. Eta nulatan hori zergatik deforestatu egin zuten. Karol bertu behar dugu eh, azukrearen industriak roloso inport ukizuela deforestazio horurretan. Azukrea berez eh, landare moduan Indonesia ingurutik dator, bueno, eh, Guinea berria deitzen den uartetik, Baina ja bueno, zabaltzen joa zen Asiatik, Europatik, Mediterraneotik, Eta eh, ba, bueno, portugaldarrek ikusi zuten madeira leku egokia izan zitekela azukre landaketa bat Ipintzeko izan ere hiru faktore ba, oso importanti zituen Alde batetik lurre mankorrak, ba, azukrearen azukrearen azteko oso egokia Beste batetik lagonezku merkea, ba, ori, landaketa hori muertzen ipintzen ziren kapitalistak Ira bazion dia jasodego zitzan Eta azkenik kontua landarea eh, Egozi berdera guk ezagutzenuna azukra esagut eh, lortzeko Calorie. eta horren garaio horretan eskatzen zuen eh, egur kantitate handia, ez? Ikatz vegetal kantitate handia gaur egun, bueno, hori beste prozesu batzuen bide zeitu ja, nahme, garaio horretan petrolioa zeran biltzen eta bueno, claro, errega nagusia izango zen, egurra edo ikatz. Egurra, zen hori da. Eta orduan, ba, hiru faktore madeiran pilatzen ziren eta ordan oraisi zen ustiapen eh, Ma, zi, o, atez mila horundan, oitamar garen urtean, azizeen ustiapena, baina gutxi daun zuen. Berrotamar, iruretamar, iruretamar urte, horiak, zuait guztiek, akabatu zituztelako. Baina, claro, zer da, irabazien ikuspegitu, bueno, madeira india zen azukrerik ekoiztu. Mal dut, zere, zen, ekoizpen hori karibera mugitu, edo beste, herrialde batzuetara, ez. Eta hori abiltzen du, kasu paradigmatiko moduan, James eh, W. Murrek, Dela bueno, antropolo estatu batu harbat Eta berak hau adibea moduna ipitzatua Zeteko zenan kapitalismoa den Natura antolatzeko erabatez Berrak, bueno, e, aztertzen du, bere eustez Iagar eurotan kapitalismoan geunden, ez Hamasi garramendean, nik, bueno, ez daugetan Argez, protokalpitalismoa ditu ezak Baina kapitala erlasio sozial moduan bai existitzen zela Eta hor irabazien e, Irabazien galako Bilak eta horrek horreke Zeran eragintzuen, ba, bueno, huarte bat Zena, dana basoa Egun urte baina gutxi eta, gutxiagotan Ba, era erabat eh, ezagutu ezina, bihurtu zela eh? Osa, mila horrengu da, pero tamarrean Madeira ezagutu zuebatek eta hortik eun urtera bizitatuko galu, enluke ezagutuko ez orduan, hor, ikusten dugu zelan ekoizpenen eduak, era oso argian paisaia aldatzen duen eta hori, bueno, Madeira ingazuan, argi, eh, igual naiko paradigmatikoa izena gaitik, baina leku gehiagotan ikusi dezakegu ere Bueno, asken finean gizakia, bez? Beringurua eh, asken ba, finean eraldatzeko gaitasun horregatik Ba, noiz bait, nola bait Ba, sartzen denean bebai hor Ba, kapitalismo bezalako Ekoizpenzistema bat, ez? Pues, karo, hor gertatu daitezke Pues, Madeira bezalako gauzak, ez? Edo, incluso beste programa batuetan eh, Ba, landu izan dugu Ba, hor gertatu daitezkela Pues, bueno, eee... Eh, incluso, ba, gure bizitzarako Ba, kaltegarriak izan daitezke Enondorioak, ez? Ba, ibueno, me, desde luego Madeiran e Madeirako arteentzako oso oso negativo izan zen, ¿sabes? Pero es que askotan aipatu dugu modo que el capitalismo garantiza una da, capitala eta meta que ta, da irabaseak izatea. Horrek ere duela gero uarte horretan Suez gehiagorik ezagotea. Bueno, no a so, bestereko eta también tuve Suez, ¿a qué? Es ba diruak ez dau kapitariarik eta Claro. Orduan, eh hori gertatu zen Madeira, baina eh apuratu hurbildu zure ulertu berdu hemengo basoak guk igual, baso, natural, txat, edo jo, gure gure ere mu natural, importante txat ditugun oiek ere, asko aldatu direla bueno, osea, gizakiek ere asko moldatu dituela ez pentsa desaguna dibe surkiolako pagadietan edo, bueno, gure beste parke naturaletako pagadietan ere, ez da eta, ba, beren bueno, forma karakteristikoa da enbor bat ez, eta gero hor oso handi eta hori da lepatzea edo eh trasmocharusteo deitzen dela gastereras eta hori prozesua, bueno, ez da prozesu natural bat. Zuk berez pago bat e, berez beres astemaldin bada, horrek bueno, enborra doa, ez? arbola ba bai ba, ba, enborgero talodiago badauka, altuera gerotan dio hartzen du, baina ez du forma hori hartzen. Oda forma hori da, bueno, garatu zen produkzio eredu bat, eñandi batean abeltzantza eta eta basogintza uztartzeko eta bueno, baita ere Azkaren ulertu behar dugulako garai horretan Basoren Egurranen parte handi bat erabiltzen zela Ferrerietarako eta Ba eh, bueno, beresiki gipuzkoan Zegoen, protoindustria hori Elikatzeko Eta duan horagian, egurraren kalia Ez nai importante, ez nai importante bueno, Eguro oso luzeak eukitzea Beste puntiotarako bai dela garantzoa Baeraikuntzarako Ontzioletarako Garaantzoa da Enbor luzeak eukitzea, horrela Ba, pilareak egiteko edo edo txien hainbat pieza. Baina berriz, e, ferreria baten erabiltzeko likatz vegetal moduan, eh, ikatu behata la mono, en zumo da. Egurraren bidez produzitzen den ikatza, hor, bueno, e... bai, ez da ikatz minerala bezalakoa, ez? baizik eta bada, ba, egurra, e, hainbat egunetan, hor, ba, e... Bai, pirolizi bai, prozesu bai, baten bitartez ez, i ikatztegi hauetako bat, enzakit, agian entzuleetako bat ikusitu tasio, ez pelikula Bai, ari beso agertzen da, ez? Eta da, lortzen dena da, botene kalorifikoan diago kontzentratzea e, ba, ikatze horretan, ez? Segura, bai, botene kalorifikoan diagoa eukitzea uh -huh. e, volumen unitateko, ez? Claro, be galten da egurra prosesuan baino, gero, bai, gero dago potenteagoa da Hori, zure egurra potente aguada. da, ta albidetzen du, ba ferrerietan eta ber berdeskoa den temperatura horiek eskuratzea. Orian egurarekin bakerrik ezin dena lortu edo komplikatuago da dena. Eta ordan, claro, ba, ferrerietan euren nahi zutenen zen, ba egurraen bruto, es, azkenanzuk, bueno, ikatzbe eh, fatala sortzeko duzu eguraren forma spesifikorik behar edo emboro soluzurik bear,zuk berdezuna, bueno, aliketa gaur kantitate handiena, ha, ese taudian lepatxe sistema honek bai nahi kondo erantzuten zibela gara jorretako behar produktiboi. Alde batetik abeltzantzarako lekua albidetzen zubelako, zazkenean hauek albi, e, e, ezen nuen osorik moztu behar honek egurra produzitzen jarraitzeko. Hina alzen nuen, mono, kimatu eta honek berriroa ziko zen, ez? Eta odan ezen nuen arazori abeltzantzarekin, E, jatearena jatarena kimuak, es, normalean, gano, abentzategata askotan ezin da ondostiatu. Claro, Hor, adiegon behar zara, es, aberek janes dezaten kimua. Claro, hori da, beren jardetuzlerako, ba, arbola jaio berriak, eh, ba bueno, txako, oso elikagaiona direlako, es, orduan, ba, tradizionalekin tradizionalekinzuk, ba, bueno, arbola gasteak dinenean, hoiek babestu behartu hasi baten bidez, si ganadoak ba, ez dituela jango, ta bueno, horrek sailtzendu bi hoiek eh uztartu alizatea es lepatxe sistemari ezker, bueno, oiek errazago ustiatu zitezkeen, ez, orduan horrik ustean bueno, kasu bere bat, ez, hemen, hemen gertuko, zelan, produksio beharrek, ez, ba, beltzantza eta ferrerien e, beharri zan oiek, zelan, ba, bueno, guk gure referente natural txat ditugun bagoien forma bera ere, zelan, aldatu zuen, ez? Eta bueno, gainera lepatxe sistema esan mar dugu oso oso edatuta egon zela, dibidez bizkaian aipatzen da hemenetzi mendean, ez zegoela lepatu gabeko basorik, ez? No eski gero basoietan baiagun zinela, albona espezifiko batzuk lepatu barik, baina e, hor ikusten dugu, zerreriek zeukaten indar izugarria ba, bizkaiko basogintza zehazteko, ez? Bueno. Berez... Hor ulertu behar dugu bai, ba, baserriek berek, ez, ez eukaten ba, nolaiteko dependentzia ba, soarekiko. Hor bueno, pues, asko agian irudikatuko dute ba, baserria lotuta nekazaritzarekin, es, baino egitan baserria batez behar e, Gipuzkoan eta Bizkaian, bakaro, lurrak ez iren bereziki eman korrak nekazaritzarako. Bai, oso handapatzu bak eh, lurra asko, es orduan karo bereziki ematen zena zenazan ba, abeltzaintza eta basoa beraren kudeak eta bat. Bai, hori katz lortzeko, edo, bueno, e, bai, zain batean, mertatik edika gaiain lortzea, abeltzaintzarekin ere azkenan, bueno, lehen esan dugu mozuan basoa baso eta abeltzaintza gustartzen zituzten, bai, ez? Bai, agian ferrerianen produktuak portura eramatea, ez, beraien aberea ekin, horrek garrantzigeiago zeuken nekasaritza dira baino. Bai, eta zuk aipatu zuen moduan, hori Ferrerie kontziolek, Orokorran prodo industriore garrantzi handia zeukan eta bertan basogintza fundamentala zen. Orduan horrek zer eragin zuen? Ja 14. mendean edo 15. mendean ja foruetan Bizkaia eta Gipuzkoako foruetan dagoeneko ya nolabaiteko legeak esartzen dira basoa, babesteko. besteko. Eso irikusten dugu ja azten den arrisku bat igartzen basoaren sobreexplotazioan, ez? Eta hori ba bueno 16, 17 eta 18. mendeetan presio hori are gehiago anditzen da. A meniketatik datosen landaketa berriekin. Izan ere adibidez eh bai patatek, bai artoak albi zuten, ba ordura arte nekasaritzarako egokiak ez ziren hainbat terreno nekasaritzarako erabiltzea. Adibez hartoa, ibai ertzetan eta ondo landatzen zen eh eremu eta bertak horretarako hainbat aristi eta bar moztu ziren, ez. Patata, bueno, ere, bueno, patata oso gakin bat ternotarako es. Bai ta eragin zuen, ba, hainbat eh baso tradicional, ba, bamosteas. Oro bueno, presio handituz joan zen. Orduan e, bai diputazioek, bai udaldetzek eta hasi ziren e, ba bierlandatze prozesu baina orokoran ikusten dena da aro modernoan e, ba basoen ganako presioa oso handia dela eta basoen kopura murrizten doala eta baita euren kalitatea Erez, ba ar, Arbolak ez daude Ondo zain duta, edo, bueno Hora imaz faktore daude ikusten, Adierzen dutenak, ba, zoen Gain bera, ez oza, bueno, ondo, ondo zain dute Uztiak eta oso intensibo egiten dela bai. e, Birlandak eta Igual ez diren lagokiak Eta hor, bak ezka Gerotan diago bat ikusten da, ez, ba, dokumento Oficialetan, e, basoen inguruan Eta noiz e, Jotzen du gai ur e, Uztiak eta modeloa No arte gertatzen dago Claro, ja, emeretzi mendean bendean e, Bueno, industria izasibazten da esartzen Eta horrek, e, ba, bueno, paradogikoa diru enarren Eragin noso nabarmena duka Baso gintzan Izan ere, lehen komentatzen genuen moduan, ordura arte Basoaren funtzio oso importantetako batzen Eikatz ba, bueno, e, vegetala sortzea Ehin batean, bai, etxe tarako Hori ba, duela gutxir arte da, gaur egun ere erabiltzen da, ez? ba sukaldatzeko, etzak berotzeko, baina beresiki hori, chaparako, baina beresiki 19. menderaren arte hori ba eh bueno, ferrerietarako eta bar erabiltzen o, zen. Eta ferrerien kasuan, 19. menderen erdialden oso aldaketa nabarmen bat eman zen. Ora sizelako erabiltzen ikatz e, minerala ferreria botarako Hor, bueno, e, ikat, e, burdina sortzeko prozesu berriak e, garatu ziren, bueno, burdinarenkin ondoren e, burdina prozesatzeko beste, beste meto batzeko, eta hor, hasi zen, ikatz na, e, minerala gailentzen ikatz naturalen gainetik. Ta honiak ferreriek hor galdu zuten, bueno, bazogintzarekin, zuten interes historiko hori ez. ere, barkuak, ba, bueno, Ja, emerezti garen bendean hori hendik gehiengoa egurrezkoa zen, baina horre ere tendentzia aldatuz joan zen. Eta horrek ekarri zuen, bueno, bazo gintza, haro moderno, komo bat, eta gintza tradizionalaren krizia, ez? Horaz iziren ja aldeza horretik, bueno, ya bazo den hainbat, bikerlari ba, edo apostu egiten konifereen alde, mm -hmm. konifere ari alde, eta ja, bueno, hori emerezti garen bendean maieran hori gailentzen atzen da, ez? Eta hor ikusi aldugu, ba, pinuaren zarrera Euskal Herrian, ez? Bueno, edo beresikin galko erotzen, garen, Atlantiko da ematen du Bizkaia eta Gipuzkoan, ez? Bai, ez? Eta hor sartzen da, e, pinua, baina pinu mota berezi bat, ez? Hori da, pinuak, bueno, esan behar dugu ya, mazortzigarren mendean, hain pinu landatu zirela, ez? Baina, e, Justo egin astertu duguna edo da Piniu berezi baten etorrea. Pinus radiata edo pinus Insignizena edo Pino de Monterrey Deitzen zailuna ere ez uh -huh. Pinoa berez Kaliforniako Piniua da Bertan jatorezko populazioa oso eskasa da Baina mundu mailan Landaketetarako landatunetako pinua da E... Bueno, bazkegur lobiak dino Europa maian Euskadi inbakarri landatzen dela E, Pino hau, baina gehi esan hori gezurra da, e, Espainian adibidez Galician landaketa desente daude, orduan egia da, gehien bat e, Iberia alpenintzulako iparraldera mugatzen dela, baina, bueno, ez da Euskadi bakarra, ez dakit tere, lako datua baina, bueno, egia dauz... hau da ez dakigu Baina ni esan arritu ninduen, zez terezen tuan dirik guzten horretan orre, gesurra esateari, ez eh? Gainera, bilaketa erraz batek, eh, hori, bat ez montatzen du, ez, eh? e, Espainiako ministerio ditu bat datu, esaten, ba Eh, zenba porusitzen den komunidadi autonoma bako itzan eh, pinun zignes enbides eta horik usten da ba, ba, galiziak adibidez Espainian ladatzen denaren erena dauka egiak daukola Espainian ladatzen denaren erdia ba, oza, ez da gutxi ba, euskadi, ba, Europa maian ba, produktor importanten adela baina ez da bakarra eta saltzeko pinuaren etorrera ba, pertsona hi, horrela importante bat eipatu behar dugu Hombre insigne bat edo, ma ba, bueno. ino insignisaba, no es du. Claro, es que historian historian esosa, gizon handien eh teoria, es gandi, eh, John referente bat, banizmorenengertukoa, un ligar kandi bat, es. Gizon handiek, azpimarratuta gizona, es. Ba, oraingo ba, gizon handi ba, orain badakargo, Mario Adán de Yarza. Mena Adan ere, ba, bueno Adanismo Piñua ekarri eh? zuen lehen honek es, esuen sagarrondorik ekarri Ba da Adan eta sagarrondorik ez Ba da kiwala pinuak Adan ekarri zituen es Eta usen, bueno, noble linaje Oso importante batekoa Adan de llartza linajea Aueka dibidez, bueno, bando en guerra En rol importante aukizuten eh, Errele católico ekin batera borrokatu zuten eh, Granada ko conquistan Bueno, pertsonaje ah, Importante a Eta hoek ispazterren jaure gian daukate, baina, bueno, eh, lurrak zituzten, bizkaia usan seare eta segure gaur egun ere eukiko dituzte Baina gaur egun gondoneko inguruko informaziorik ez dudala lortu Tau da, Mario dande jarza honen haitak, landatu zuen lehenengo pino insigniza bere ispazterreko, bon hor ispazter eta lekeitu harteko mugan dagoen jaure gian Horren lehenengo, ba, dekorazio moduan, ez. Baña Mario Gord, ba diruaren hotza entzu zuen, ez? Casa Bai, eta ba berak egin zuen ezagutzen den Pino Ignisen lehenga landaketa gida hortik batzu girtu dutela, bueno, bate madigualagon zaura retikoñatin edo. Bañar gilituena Mario Adan de Iarzanenada, berakor galdakau Sansorren ingurak, ezagiten da. Orain uzansoloinguranko... justu Sansorren sanexioa zarekiziba... Martzenagoa hasta kiski, hor landaketa galdakau gilituko den Sansorren. Ba, bueno, edolsela nene. Lecubaso Urtegitik gertu. Gaur egun Lecubaso Urtegia dagoen lekuan hortik gertu dago Mario de Andejarza keinda ko, bueno, mira que su lingos, suelto, mira que la guía la hora, Bueno, Auskalo, esk. que auskalo. Baina, berak, ori, es que aquí se consigue ko. Auskalo. Ba, mira que agindutako leen landaketa hori, inguruan egin sena. Eta hori, bueno, dokumentatuta dago landaketa hori eta, eta gainera, bueno, orren astarna susena materiala dago izan ere. Berta mit da lehenengo hiru pinuak, hiru adanen hiru Hor oh, beste Ez ondorengoko mosketetan lehenengo landaketako hiru pinu utzi dituzte? Errespetatu dituzte. Horia, ja, ba hor eh, esaten da igual izango direla eh, ba, ue, interes eh, botanikoa ah, ba, con edo bueno, eh ba besa lehenengo pinuak izan daitezke na Momentu zetituzte izendatu, baina auskalo, naizter. Ba, iru piñu oiek hor, hor daude eta gero landaketa jarraitzen du, noski baina landaketa egin dutuzte ja hiru korte, odan beste zuletzu guztiak akabatu dituzte, baina hiru pinu horiek hor datuz eta odan... Bizkaiku piñuak hori da <laughs> Orduan, mario dan honek, landautako piñu oiek izan ziren lehenengo landaketa, baina honek bueno, garai oparo bat inauguratu zuen, ez? Hor, hain ba, faktorek bultzatu zuten hau, lehen haipatut baso gintza tradizionalen gainbera, ez, behar entalak garantzia galdu zuela, eta orduan horretarako erabiltzen ziren baso e, motek bueno, garantzia galdu zueten, lehen naztu zaite patxea, menetzi en, en, garren menderen amaieran, bueno, e, euskal autonomia erkeagoko basoen gehiengoa, aritza eta pagoak, ziren, uneko berroketa irua aritza, eta uneko berroketa lau Pagoak, gaur egun, ba, bueno, gure mendia bizitazionan edo nork, ikusi esake panorama hori, koitiko era zela, Eta hori, eskertu behar dioguain handi batean, Mario Adan de Jarzari. Gainera, bueno, eh, horretaz gain, ez? Ba, eh, baso tradizionalen gainberaz gain, beste faktore batzuek ere bultzatu zuten pinyuaren zabalpena, ba, edo ez? Eta esan ziren, hainbat gaixotasun. Eh, hau, programoletan ziren, hainbat gaixotasun aterako dira, izan ere, bueno, goberatu behar dugu, Arian bai gosperei kapitalistatik oso argi ikusten ez den harren, ba, suaitzak isaki bizizuna direla. Orduan, ba, ta, karo, daitezke. Ez dira dirua fabrikatzeko makinak. Orduan hor, ba, bueno, aisotasuna daude, tainbat ba kontu biologiko, ez. Eta acaso honetan pinuaren edapena lagundu zuten gaitasunak izan ziren gastañondoari eragin zion tinta, derecho ma ba, tinta de castaño edo derecho plaga. En bertxigarren bendea mail eran Sabalduzena hasiera batean lekeitu ondarru inguruan, baina gero hortik ba, bizkaia eta gipuzkoa ia osoa osora edatu zen, eta gaztain ondoak ba, iaia era bat akabatu zituenak. Eta bestetik aritzari egin zion, oduin deritzon onjoa, hau ba hogei garramendeko lehenengo hamarkadan hedatu zen, eta ere aritzetan e, izugarrizko bakaltea eragin zuen. Baina, faktore biologikoa guetaz gain, Faktore ekonomikoak txeran ez, garantzi izugarria izan zuen, ba, pinuaren eh, ba, zabalpen ontan, ez? Hori da, garai, urrezko garai horretan, ez? Ta, kontua da hor, ba, anekdota dat, aurkitu, destakit zaskizetestu datik ateratakoa, ziak, eh, ba, hor, aipatxe zeran Teodoro arestegi zeritzon eh, abeltzainekasari, bueno, ba, zerritar bat joan zen zerreria batera ba, bere arbolak saltxera, ez? Berak zituen berren urteko hainbat pago uh -huh. Eta, bueno, orzarean manzizkioten lau peseta unitateko Eta bertan topo zuen Mario Adam de Iarzaaren langile batekin Sekretarioarekin, uste dute, zehazte lau peseteko Eta honek zentzion zelan berak jasoko zituen bi peseta unitateko Amala urte zituen pinuen gaitik Ba, jor, galda, kauzan zoloko landaketa horretako piñua, ya mila behatzen da Ama birako, ama irurako, jasaltzen ari ziren beren murteko pago baten presioan erdian. Claro. Hankao, Teodoro Alestegiia ba ziren eson ben segun esos dokument zituta ba ba arte eh, ba, bueno, ondo implantaziorekin baso hauek alguno que son bueno, ni el Teondo funciona tu da namate está aquí en ni ni pasatu nire Arbasoñi ni eh. pasatu idates, Nik ni oñordeko i pasatuko koizkiet. Baina, bueno, diruanen otsak segun askiere pesadorak konbentituko suen, es. Eh? Eta horik ustean dugu hargin, baselan, eh, kapitalismoan eskenean, eh, rentabilidadean diena, ematen zuen basoak, ba hori joan zen, imposatzen, ez? Lehiaren legea, ez? Ba, llegia dakero, bueno, presioaldea, ba, desberdin, endela hor bariazion, digago kegon dira presioan, baina horrek, bueno, zifera horkar egitegarbi, ustean dute, zer joan zen edatzen piñua, ez? Hor pinua edatzen joan zen ema duktetan zehar, Eta, ba, bere maksimoa edo lortuzen mila atziondea irureta mairua. Nor mila atziondea iruruo gehirarte, ba, naiko nabalmena izan zuen. Geror, irura goitik irureta mairura, izugarrizko askundea, bikoiztu, baina goiagoin zen. Eta gina, irureta mairutik aurrera, bapura puruat berantza joan dela, pinu purua ea enez. Baina, bueno, horrendik ere, gaur egun e, pinua da, ba, bueno, iaia espezie, bueno, iaia espezie oikoena. Eain, gure gure basoetan eta askotan, zonalde askotan Ba espezie bakarra, es Hor nik aipatzen nuen lehen Amala urteko pinuak, piñuak salduzituela Mario Adandei Arzaren e, idaskariak Baina esan behar da gaur egun Bueno, gaur egun eta bar Hogeta hamar, hogeta hamar, hogeta hamar Hurteko zikloa daukola piñuak Ziklo askarra laburra, baina bueno Es, amala urteko, es Hori da Ba, pinoa daukon amantaia handienetako bat, ez? Komparatzen Azkenan, baldima duzu, ez? Beste zuaitz mota batzuekin. Hori da, ikuspegi ekonomizista eh, batetik Pinoa askoez errentagarriagoa da, eta gainera errentagarritasun hori denbora epe laburrago batene baten dugu, gotamara, gotamara bosturtetan. E, Pentsa ezagun, ba, igual eh, aritz batek, ba, eun urte baino gehiago berduela, ez? Garatzeko, ba, gero, sal, salgarria izateko moduan. Orduan eh, ikuspegi... E, e ekonomiko batetik horrek ba, asaltu duen haiendi batean pinyuaren edapena baina pinyuarekin ere duela gutxi zergatatu zen lehen esan bagen nuen ba, pinyuaren zabalpenerako egokia izan zela beste landare batzuek gaizotasunak eukizana baina pinua ere ba, ez da, da garaite zina pinyua hori da eta ba, berari ere Ba, onjo bat etorri zaio. Bueno, etorri zaio nahi bost urte dagoeneko. Banda Marroia, deritzena. Uh -huh. e, zientifiko kimikros faerela de Arnesi. Deritzen onjoa. Eta, bueno, duela bost urte hasi zen edatzen. hasiera batean, Gipuzkoatik, ba Frantziatik edo elduta, doi parraldetik. Eta, E, Hortik ja, bion zen, burka-burka edatzen Bizkaian ere Gaur egun orainari daeltzen Galizia era Edo orain dela gutzen du da Galizia era Eusak egutzenaka, egutzenaka ba, bueno, Jo hauek, ez da ba, namate ritmo Gaur egun goa ritmoak ez dute Atzetean bidei baina Aurrera egiten duteten gabe Bide guzti horretan zehar, beti daudelako Pinoak ba, nun, nun bizira Orduan, duan, eh, honek ez dauka Tratamendu argirik Eta ba, pinuek kalte oso nabarmen eragiten die. Bisualki bon bueno, asko ikusiko zenuten marroiak bidutzen ditu pinuuen ostoak eta onan eragiten du ba, pinuen ostoak jaustea behar baino arihargo eta e, ba, bueno, e, orban zuhaitzaren askundea asko kaltetzen du. Oda, honek eragin du, hainbat ba, eta hainbat hektaria erabat erabili ezin ustea. Bere kalkulatzen da, pinudien eren bati edo eragin diola geda nik karagun ezeta daizkea binatzen eta ikusi dut bi mila betzan e, pinudien erenari eragin siera dagoko banda marroiak Gai, eta geixotasuna aurrera jarraitu du orduan zifraiekere handiagoak izan daitezke Bere oso dato e, esangguratua da edatzen ari zen horretan Em Donostin guruko pinudietan 1930rari eragin ziola, Tolosa ingurren 1932ari, Urola kostan 1952ari. Ondulesdu bar da honek eragin ba, erabat erabate desastroso okiduela pinudietan. Ikus turismoen industriak ere sufritu du. Eh, omako basoa berare itzita. Gonber eh, izan delako banda marroiak ba erabate erabilie ezina basoa, erabate eh, Jokozkanpo esos eh? bueno, claro, es eske opinuek arrisku hori daukate, Baina bueno, esan dugu tratamendurik ez dauka berez baina bueno, saiatu dira bain bat tratamendu aplikatzen. Igualde igarri na izan zen óxido kuproso, sustantia, ba bota sutela egaskinetatik. Bai, tipo apokalipsia nau esa lan, Hori 9, esagan, es? da 2020 ama fumigazio masibo gal, ba chuki ze algún techen tener ese accidente laedo, baina bueno. Baia, ja, nos fuñigan. Bai, óxido bota zuten hortik eta, hau esan behar da, ba, bueno, oxido cubrosoa beres dela ba, biozida moduan onartzen den substanzia bat. Orduan honek ba txako kalte ososo oso handiak dituela, baina pinuak salbatu berdir hau Bai, bueno, sabes du salbatzi lortu, gainera honek egiten duena delako ba, bueno, e, prebentzio moduan bai funtzionatzen du, baina ez du ez du sendatzerik Lortzen, eta bueno, onartuta da, goain behar reglamentoen bide, sustantzia oso toxiko moduan e, Organismo akuatiko entzako Eta gomendatzen da, bau, uretara, ez ailegatzea, ez Ibaietara, akuiferetara, eta noskizuk ba, zerutik batatzen baldin baduzu, ba, oso zaila da hori diskriminatzea Ez, e, e, jore, hombre, superselectiuak izango ziren Ma, Seguro bizkaiko diputasiak, oro, bueno, milimetriko ki ez, nekurtuko zuela bai, bai, Bombardeo de precisión <laughs> Baina bueno, orduan horra zer ere egin du. Pinuen krisiosozakona. Orain arte bueno, piñua zen nagusi gure basoetan, gaur egun ere nagusi da. Eaeko ekon basoen IArdia. Pinus eh, piñuekin landatuta dago. Bueno, eta hor lortu badak claro, o sea, gendeak zerratik ikusten dituen bezitu, hainbeste pino, espues mendia, mendiak jave javeak ditutelako, Eta hor, claro, ez dira basoak, landaketak dira. Hori da, eske nen ere dira bat, diruaren produiziorako leku batzuk, esagian matematintzak bisonalda ba mendira joteko leku bat edo eh, baina bueno, suerte daukago ez dibutelako kobratzen. Mendira joaterren, eh? Ori, es. es? Seguro eske maso jabea baketako, no lo comento tu gutu ona mek, igual a bat. Zer gabatim es. Baña, bueno, eh, hori, pinuak gasotasunen larri hau jasandu. Eta horrek segera gindu, bat beste aktore batek ere garrantzia hartu duela. Eukaliptoak, ez, edo euskaliptoa, ditzen diuteia. Ja, batzuek oso ondo adaptatu baita euskal herriko kostaldera. Eukaliptoa berez australiatik datorren, e, bueno, suaitz familia bat da. E, berez hor, bat zeiruen familia baino gehiago daude, zeirien euspesie inguru. Baina hemen bereziki edoia bakarrik bi bariedade bat landatzen dira. Eukaliptus globulus, deritzo guna, hauk gehiemat kostaldean e, sartzen da, espai bai dauka resistentzia handirik gotzari, iz, eta... Iz, iz, izutzen du, ez? Globulus. Bai, bai, bai. Bator globulus. Homen, eskela, zuaitzen izan zientifikoa betit dira oso bai, potenteak. Ez da, ez eukaliptus nitens. Hori gehiago barnealdean jartzen dela, ba, bueno, hotzaren txako resistentzia handiagoa daukalako Ta bueno, Australia. Tito Torres and eta Europara Europa mendean así sen heltzen. batzuen ustez agian Portugalera lehenago erheldu sen, baina kontua da Lisboako artxibo orokorra, 1750-1750 rekollurikaren ondorioz desagertu zela, ta orduan, ba bueno, ezin da hori siguratu. Ba, bueno, edonona ere a masorchi garren bai Europara sinse la heltzen eta Iberia perrintzulara 1829 eta heldu sen Portugalera. Eta, ja, meretzigarren mendearen amaierarako, ja, Galiziaraz izena llegatzen. Eta, egiazan ez dut aurkitu zehazkin noiza llegatu zen ona, baina, susmatu daiteke, ba, segurazki ba, hor inguruan izango zela Ez agien urte bat zuperanduago, baina, baina, ogi mendearen azierarako, segurazki ja, hemen egongo zen, baina, egiazan horren inguruko daturik ez dut, ez dut aurkitu pinoitz, zin buruzko literatura oso zabala da. E, Tezi bat, oso tesintesgarria dago, bapinoitzik nizaren Bai plantazioen historia. Eaen, hainbat informe da horren inguruan, baina alcun kalitaa ez da. Claro, baño. Este mensaje que interesa y cagado. Pilua, denbora pasatu da, es, ba, bada piskat vintage, ¿es? Baina indika neuk kalitatu hori. Ora daitu <laughs> pilu centenario, akes. Ori da. Igual eukalipto centenario da dena norduan. Orduan izango liteke, a beitu hau, oso oso emengoa da, ez eukaliptoa. Behar du eukaliptoari falta zaioa dia, agian Mario Adan de Yarza le multo Noble insignia en mate Ba, eukaliptoa padrinatu izan balu, es? Horida, ba, bueno... Ba, beste irudibate guikko luke, haure bur. Claro, horida. Akin garrinikako arbola ya zuzenan eukalito bat, izango ditateke es. Izan barco ditateke, ya es. <laughs> Errepresentatibo ditatea eri... Ba, mene guinez, es? Mai, es. Azken finean, es? Berriz tu ala es? Karo. Hor bueno, hori eukaliptoa que sizen emberetxigarren mendearen amaieran zabaltzen, mi aso teñen ditan mazellan galizan, lehenan daketa. Eta, bueno, ya... Pedro Ventayo y idazleak Mila mi asociación directa urtean, esan zuen, eh, ba bueno, Iberia printzuran iparraldea, paraíso va ba, edo tierra prometida. Es. Ya unek, bueno, va, ba, gizon aupena ezela hemengoa, ez, es, bestela ezela es, bizkaitar noblea, desde la eucalipto va. Bai. Eskoresa baldo osen, maiana ba, ja aurre ikusten zuen, bueno, seran hau, tierra prometida, es, Joder, es paraizo, onda, a, bai. Jerusalen berria eucalipto entzako, Hori da. Bueno, hau da, azken finean, e, australiaren mendeku bat ez? Gurekiko ez, europarrokez, e, askatu ditugula horain beste... Kuntzi eta... Horri da, espezien baditza... Eukaliptoa dato, australia mendekatzera. Eta, bueno, eukaliptoaren abantaia nabarmenak da, eukaliptoaren zabalpenean, hasiera beten, datu kurioso bat dagoela, eta... Dela, ustezela malerien aurkako aurka oso efectiva zela, ez? Zahor nola empirikoki ikusi zen, zelan eukaliptoa landatzen zen inguruetan malariaren prevalentzia geizten zen, ez. Eta ziren uste zen, ba? eukaliptoaren beraren, propietatenen batek egiten zidela aurren malariari, ez. Baina, gero deskubritu zuena zen, e, karo, ma, eukaliptoa ze diten du? ez eta zun nahi zugar ritmo nuen esten du. Gure, entzuleak inoi, segon badira eukaliptoa landaketa batean, eta gero, bertoko bazoaren landaketa atera pasatu badira, aldea oso nabarbena da, ez eta zun aldetik, ez. Da, karo, esetazunak malariaren edapena handitzen du Oda, bueno, eukaliptoa lortzen zuen Malariaren aurka egitea Ez, hau, bueno, hau argudi egualen dira maute batxuek Eta, bueno, ba, ba, yeah. eukaliptoa batxuk Eta, eta fuera malaria Eta, bueno, baina Hau, anekdotikoa da malariaren aurkako funtsioa Ez, baki, bueno, kapitalismoan osasuna ere Ba, bueno, ondo da, beratxasara osasun txuegote, baina Por lo maian ez ante mañanas de importante eh, esos no. asuna. una que en negocios sortzen dute, est, da. Claro, bueno, y... be... ondo dago. Bai, ahora este es un económico, a dute, est. Pentsa oh, esagun yeah. zen bate enplego alduko urteken guzti oxano gogina, es. Joder, hospitalak, es. Bai. Y Horri da picutara. Claro. Orduan, bueno, e, benetan eukaliptoen edapenaren atzean dagoen faktoren nabarmenada va ba, 10-15 ama urte dick baino moztu daiteke ese tengo un piñuaia, bueno, harina estendela hamar, o 30 o 30 urtetean, ba eucaliptoa are arinago. 10 a 15 urtetik. Bai. Aritza 120 urtetik, be. Ikuspegi ekonomiko batetik karo, barri dago sein eh suaitzen fondo de bat bate sin negocioen, eh. Claro, suaitzen bolt da, eh, eucaliptoa. Bai, hori, hori esan dezakeu, bai. Eta orduan horrek albitetu du, ba, asko edatzea, eh. Egia da gurera Bueno, lehen esan dut, seguraski, ja, emertxigarren bendean hasian az, egongo zera, baina ez zegoen oso datuta. Bez nink, aurkituan lehenengo datu edo, mila bat ziondea iru eta mar, mila baitzen, Espainia baina lehenengo eh, inventario forestala. Eta horzea hartu zen, inguru guztietan, ze, ze arbola zegoen, ez? Eta, Euskal Autonomia erkeidugan, mila bederatxireun, hektaria eukalipto zeuden. Bueno, Txula, que esan gote bat hori Zagia, zai claro. imaginatzen Inidikatzega, es? Baina, bueno, esan bar dugu gaur egun Hori eh, bide, amar bider gehiago eucalipto dagoela Gaur egun ja hogeita 2 milla hectaria daude Horde oan hogei bider baino gehiago Mila etxendo eutamar garen urtean segoena ba, Egun ikatzeko zenan ba, Garei erotan bar segoen segoen Baina iaia anekdotikoa den Gaur egun goko pura rekin Komparatus Mila etxendo eutamabosterako Sazpimilla bosteun hectaria inguru zeuden Orduan 1995 ta referentzia moduan hartuta ere, esan behar dugu koiztu baino gehiago egin dela eukaliptoen kopurua izastetzeko, e, ba selako eh arrakasta euki duten, ez. Eta, claro, pentsatzea gojoba seondo, ondo, ez? eukalipto ainari moztu alba da eta ba, bueno, bat batzuk abera ez zor badira horrenetik, ez, beragitik, beragitik jendea hori kritikatzen, ez? Eta, bueno, ba, guztiak bezala... Gu, gauza guztietan bezala, ba, batzuen aberaztasunak beste... Gauza batzuen miseria dakarrenako, es. Eta... Basoen kasuan, edo mendien kasuan, era literal batean... Ba, batzuen botxikoen aberaztapenak dakar adibidez lurraren pobretxe bat. Izane, lurretu behar duguna da... E, askotan beztatzen dugu, bueno, lurra infinitoa dela, es. Gauza kohorazten direla nahi beste, eta geroetari nioaz, ba, urduan eta beto, es. Baina, realitatea da lurrean... E, dauden e, nutrientak eta bar, bueno, oiek joan berdirela berriro indartzen, eso ziklo biologikoa daudela martzan, eta zuk, ipintzen e, baduzu, landak eta azkarreko arbola bat, eta ipintzen e, badzara, etengabe hori mostuz, amar urterik behin, horrek askenean lurra erabat agortuta uzten duela, ez. Bueno hori bakarrik ikusi behar da ez Landaketa batean sartzen zaren ean Segura eski entzulek ba aukera aukiko dute ez? Ebere jeinguruan batean batera Kostaldean bizi badira bueno, Kalitun landaketa haren bateau kiko dute Gertu Kilometro gutxita era Eta bueno hor bebaile sanberra dago Alde positiva dagoela da pues Bideai bate egin dezakezula Australiara ez, Euskal Herria utziga gabe. Hori da Hor komo geratzen da es, Barne como... turismoa sustatzeko, bera bat, ez? Horri da ba, Horrein gainean como... nahi komodan dagoz Hende australia duten da lanera, eta bar Klaro, horri da Ba hori, igual, igual ba, Tipo hori komo Koalak falta dira, agian, ez? Bai, bai Bai, nik esan konuke baiet Agian funtzionatu, ez, hake? Gualek arri txakegu batzuk, ez? Ba Iamen beste plaga bat sortzen den, ez? Horri da Ba, horre guztzen dugu proposamen hori, ez? Horrein Bueno, baske gurren zako, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta ust, turismo penale. turismo lego entzako, es Eta, bueno Hori orduan, eh, ba eukalipto dituzte hainbat eta hainbat kalte ba inguru giroarentzako entzako, es Alde batetik aipatu duana, ba lurra inandibatean agortzen dutela, hau egia da es dela eukalipto ekin bakarri gertatzen Zer, hori orokorrean eta zen landaketan ekin gertatzen da Bazen da kontuan, landaketa hori gero eta intensibo izan orduan eta kalte handiago eragiten duela. Eta, karo, ziklogeroz eta lagurra goak ditu denean Ba, eta gainera eukaliptoen, e, eukaliptoen kalteaz, da, okarrik eukaliptoak izatea, baizik ere, ze bazo eredu zeustiak eta eredu erabiltzen den. Eta hori erabiltzen da beti, matarrasa eredua. Hau da, dela, horrena iu batea, eta guztia mostea Eta horrek izogarrezko erosioa eragiten du lurrean. Eta, bueno, ere urarekin, ba, kaltean eragiten ditu, ez. Izane lur asko erosioan atzen man dimana, Uretar doa eta urori kutsatzen du edo edo uraren sikloan eragin kaltegarriak ditu, ez. Eta lurra bera ja ez dago hain ez, mugitu daiteke Hori da lurren da... erosioa desente desente anditzen du. Ba, jorokorren senta suaitzen laguntzen dute lurra, e, ba, mantentzen. Ez lurren erosioa murriste, mai, claro, suaitz hoiek. Ba, dimak dira maruterimen moztuko ditu suaitzak horrek erosioa anditzen du. Konparatuz, benetan baso batekin, ez. Jari. un Gau, petxatu behar dugu, pagabietan eta bar, ez dela mata arrasan modeloa esartzen. Eta, bueno, mosten dira zuahitz batzuk, gero landatzen dira beste batzuk, eta hori da eh, lurra nintzako eta biodiversitate nintzako ere du ba, positibona. Benetan, ber, bermatzen duen lako hor ba, ba, bueno, bizitza bat egotea eta lur hori ere berriro berrelikatu joatea materia iarekin ez. Eta, bueno, hori alpatu dugu lurraren galera faktore baten moduan, Gero biodibertsiataren galera ere oso faktore importantea da honen inguruan oso ikerketa eh, Zabala, egintzuten duela gutxi Arturo Lossegia, Itorlarrainaga Juan Arizaga eta Carlos Kabidok eh, Osta eusko jarularitzak Enkaratu zuela ikerketa eta Arantzadirentzako egin okeres manago Eta bertan, bueno, zuten Azterketa bibliografiko bat Ba, birpasatuz eh, Ikerketa ezberdinen arabera, zela kondorioak dituzten Eukaliptoek ez eh? Eta horan dure istutu zuten, ba, biodibertzitatean, bereziki, ba, intzektuetan, txorietan, onjoetan, eh, ba, oso, oso kaltegarrea direla eukaliptoak. Eta inguruko erreketan ere, eragin negatibo handiak dituztela. Izan ere, eukaliptoak dira, bueno, eh, eh, fungizida, bueno, fungizida naturala baino, herbizida naturalak ere, Itzan ere, bat euren eta bar sustantzia bat haukate e, Segregatzen dute zer dut ez? Hori da, aleopatikoak dira e, Terminu, zientifikoan daren esan da, ez? Es, sustantzia bat botatzen dute beste landareak hastea ekiditzeko bueno, Ez dute era bat ekiditzen, baina asko murri dute euren inguruan, beste landare batzuk aztea eta horrek noski ba Oso, baldin txarrak bitu ecosistema lako, o sea, e, proposatu da incluso proposatuta eucalipto natural moduan. Oa, bueno, uno de los dos natural bat i e, pincha basoetan badela. De la biodiversitat era txako egokiena, es. Gero aldieran toxikoak dira bain bat onjorentzako, hainbat bat animalentzako ere eta hori izango zen ba biodiversitate baldintza negatiboak ez mamíferotan ez da inbesteko ondorio negatibo horik igarri baina ere, bueno, mamíferoak heiago mugitu aldelako eta igual horrez duelako inbeste eragiten baina horoko oran bai ikusi dena da biodibertsetan eukaliptoak bertoko basokin konparatuz, ondorio negatiboak bakarri dituztena ez beste landaketa batzuen kasuan igual ez dira en negatiba, pinuaren enkazuan ez dago, 20 eta inbeste evidentzia hori adirazten utenak baina eukaliptoen kasuan hori oso arria da Eta, bestalde, beste faktore bat, askotan haipatzen dena, zuteenak, es? Hor esan behar da, bueno, zuteen inguruan, huertu betugula zuteak ez direla porzesu natural bat, bere dimentzio sozialen unertuaz direla, eta hainbat faktorek eragiten dutela hor. Berez, nix programa ikertze, programau netarako, programa prestatzen, topo inuena artikulo batekin, hartetzen zuena Galician dauden zuteak zerke eragiten ditu bene, do? Eta zen, hainbat faktorek eragiten zutela, zuzenki zuten kopuroan eta, eta tamainoan, ez? Alde batetik, eukaliptoaren presioak, eragiten zuen, beste alde batetik, lehen sektorean dagoen populazio kopuruak eta beste faktor interesgarri bat, E, Periode electoral ahe gotea, edo es Horrek eragiten zuen, ba, zuteak agertzean edo es Galizian, es Ze gauza, eh Bai, vale, gauza oso kurioza, ezo, ordan Horrek kurato, nasibar bueno Zuteak fenomeno sozial bat direla inandigatean Gaur egun, es, lehen esaten genuen zelan gizarteak Eragiten doen basoan, orduan Zuteak ere, geienak gizakiak Sortzen ditu, factores berdinak Gaitik, ba, interes ekonomikoengaitik gaitik Eee, eh, bueno, batzutan Ba, factores psicologikoen es E imprudentzen gaitik, ere bai, es Baina, bueno, eh, izakien lotutako impurentzen gaitik, eta bakarri faktore txiki bat da naturala, ez. Baina gero, zute hoien edapenean, eta tamainoan, ba, baso ereduak eragiten du, era oso zuzenean. Eta hor, eukaliptoak bai ikusten dela, ba, zuteak eh, handitzea albidetzen duela, ez? Bueno, esan baldin badugu lehen, ez, ez eta zunamurri duela, lurra igatzen duela, eta abar eta abar, Hori, pues, bada, ere mu bastante aproposa batez, zu bat edatzeko Bai, baina gero gainera ere eukaliptoak olio batzuk ditu Eta olio horiek zuaren txako dira. dira Eukaliptoak, bai, ba, bueno, laguntzen du gehiago edo bentsat ez duek ekiditzen einbeste Zuteak zabaltzea, ez orduan, baina, bueno, klima laketarekin, horrek ustean denez, Gero eta zute handiagoak eguno direla Eta gehiago, bentsatu ba, behar dugu ya gomendagarrina den eukaliptoziositako mendiak izatea. Eta lehen nahi patxen nure, eta klimataketarekin oso lo, lotuta, ba, e, uraren zikloan eragin oso nabarmena daukola eukaliptoak. E, bueno, guztizdemoztatuta dago, zuaitzen landaketek ibaien kaudala murrizten dutela, ez hori logikoa da, eskenean. Zuaitzek ura zurgatzen dute, orduan urgutziago doa, Ibaietara, beraz, beraz, emari muritza guagokate Baina eukalipto eta pinoen gazua Aren abarmenagoa da Zergaitik, zezu aitzek gehien bat Ura zurgatzen dute ari direnean Oduan zuk, ya, ja, ba, bueno, arizti zarbat baldin maokazua Purka-purka asten direnak ba, Joiek ura zurgatuko dute, baina Urgutzi Ja, ba, astirogoa asten dinelako ez Berez, eukalipto pinuak oso Osozo agin asten dira, baina horretarako asko zurgatu behar dute Orduan, ba, horrek eragiten du Ure emari, ba, jugagoa egotea, Ba, eukalipto landaketa doden inguruan berez, inkluso eukaliptoen aldeko ba, pertsoneko nartzen dutea, dibidez e, oka, ibaian, gernika inguruan, e, uste dut, ma, mazpe e, errekastoan edo mauna ba, salvagi izan dela hor dagoen eukalipto purua, eta horrek eragiten dula zuzenki uraren kalitatea maie eta baita kalitatean ere ez zede zan dugu, ba uno ba, lehortetarako arazoa izan ditezkela eukaliptoak lehorteak areagotu ditzaketela Baina baita uoldeak ere. Uoldeak momentuan. Normalan, bueno, kaliptoa lanatuta baldin badago, ba, horrek ez du, e, u, ez ditu uoldea sustatzen. Baina, eukaliptoa mozten diren momentuan, matarra zabidez, karo, hori ternan jaz, dago arbolik, ez dago ur hori zurgatuko duen ezer. Oda, momentu horietan, uoldeak egotea, asko erresten da. Eta gaina, igatutako urari kostatzen zaio, ura surgatzea. Hori da, hori ikusten dugu, zelan, e, garaile horretan, Le orteaak anegoto dituen eukalitoak eta ber zure urte handietanen eukalitoak eragin du ualdeak sustatzea, ez. Oda ikusten dugu zelan agian ez den klima laquetari aurregiteko, ba, ba, baso egokiena ez. Baina da azkenen nengurtetan gehien alditu den basoa, ikusten dugu moduan 46tik ona, laukostu eginda eukalitoko burua gainera, eh, orain dela gutxi arte gehiemat kostaldera mugatuta zegoen, isune hor daude bere bere baldintza egokienak, ezaz, bere azkunderako baldintza egokienak, baina, e, pinuaren, banda marroiaren ondorioz, ikusi dugu zelan, bueno, gero eta barnea gorantza joaten ari den, ez, apurka-apurka, gero eta zonalde gehiago kolonizatzen. Egeda bizkaian aurreko urtean ja, em, bueno, moratoria bat, inposatu zela, ez, bueno, ja, berez badanaikoa dirasgarria, moratoria bat inposatu behar izatea e, zuaitz mota batentzako Baina, bueno, e, araba eta gipuzkoen ez da horrelako moratorierik, eta beraz, ba bere eukaliptoa landaketako horrela doa zebio da araban, ba gehi emalte, ba, aiar aldea inguruan eta bakarrik landatzen dela, beste sonaldean oso ba zehorea edu desberdina dagoelako, baina gipuzkoan, bueno, ba, ikusten ari gara, zelan Eukalipto landaketak handizten ari diren, hor eh? horregaitik, bueno, ortegidatora dies, ba, ekimen hori es. Eta guztia hau... Zergatik, zein da hor, atzean dagoena, eukaliptoaren onurak saltzen edo, zergatik? Kero, claro, menunertu behar dugu, izatzea gusen zearen esan duguna, ba, interes ekonomiko oso potolo batzut daudela, ba, zogintza ere du hau, ba, beste, nez? Eta, kasu honetan, gainera, interes ekonomikoik zelan daudeen egituratuta, ba, bueno, publikoki egituratuta daudez, bazk, egur... Deitzen den hori, ba, eusko te, termino bat eragis, erabiltzen ez, eh? hain bestagutzen zain, muna nahoi. Beno, beti ez. Ba, bazkegur deitzen den lobby bat, eta bertan daude, ba, paperearen, bueno, egurraren lobia, esan aldugu dela, eta horren barruan, egurraren arru dezberinatako empresari elkartiak daude. balurjabeak, papertegiak, egur transformatuaren enpresak. Trust moduko bat daukago hor, ez? Bai, baina, era bat publikoa, itzaldiak ematen dituzte, ba, diputatu nagusiekin, zain bat, e, ba, ikertzaile bat zutituzte, nominan, itzaldiak ematen, eta bar... Ba, bueno, e, talde antolatu bat da. Berez, bueno, ni egon nahiz YouTube kanala apur bat e, astertzen, ez? eh ikertzaile lanetan, eh? Bai, eske no guk, ba bueno, guna digoemen e, iritzi guztiak hon daitezera ustua sí, metabolikoan bera. presentes. Guara programa transversal bat. Ori, eta norma, ba, bueno, ni hain bat bideo dituzte, men ekartzek eta que teniskieten, ba lurjabe desberdinei, Eureki identifikatu da rgitar garbi, ba bueno, em, ba bisten gaiengoa duela osondo ikusten, eh, ba, monokultiboa monokultiba, piñoak ikusten dituela, ez? Agian orain arte ha ipatutako kontuengatik. Bai, segurak giltuta hango dira, beste emaitek izan ezak igual envidia dela edo. Eta... Claro. Baina, Baña, orduan baskegurrek, ba bueno, no daiteko ba, eta kanpaina bat abiatu du eta đoan orain dituzte ba, ustutz, Saspi da mar video, bueno, está que se imagina nike. I'm tenga tenga I'm. gustia, gustia que da ora. Ba sigua sen el carros ba, ba lurjabe desberdinak es. Or kasualidad ez gustia lurjabe txikiak, Batek berak eres ese que neukalitori landatuta. Baia. Geienakari sinemona aritza landatzen. Eh, awek e... bueno, baso mota desberdiak, baritza, mota mota pagoak, besteren batek ere gereziondoak. Ba, uno, apostu egiten, beste basointza ere du baten aldez. Gustia ziren ere, ba, jaue txikiak, euskaldunak, geienak, esos jatorrak, okerro ba, video ikusten sen, zen, zen a gente jatorra den es. Se la cogen de ona. Eta hori da beti bazkegur saltzen-salietzen den irudiatz Esaten, bueno, em, ba soaren jabeak, hori baserritar ba txikiak dira Zal, edo para hau, ez? Eh? Kalekume txikiak, oso gatorra guztiak, ez du niorke eukaliptoerik ipintzen Baina gero, bueno, eh, estatizik gabeetzen dituzu Eta eukaliptoak gero eta gehiago edatzen ari da Nor ari da horien handatzen ba, claro, Zain izango da justo, kose, Bideo erotan esien agartzen, ez? Es. Nizai atu zen naiz aurkitzen, daturen bat, ia benetan norzu diren luraren jabeak, eta beres dut ezer aurkitzerik lortu, ze klar, hor, hauek bazkegurren matraka da, bueno, lurjabe txikiak, ba, e, uste dut ogei mila lurjabe daudela zitu dutela, ez. Ba klaro, eta diteke gogetan, mila lurjabeetatik, hemen etximila nek eukitzea ba, hektaria gutxi batzuk, eta gero un lurjabek, Eukitza, edo, edo, amar lur jabeak eukitzea kantidea, kantidea izugarria. Ez baina hori ez zin izan dut. Horkitu, ordo, bueno, ez zin dut kezurtatu e, euren eren hori, salantzan bai pilan dut. Bueno, gure gizartearen erreplika bat baldin badira eta, bueno, beti daude arrazoiak sinisteko ez, gure gizartea erreplikatu egiten da leko guztietan. Ba, hombre, normalen izango da lur gutxi batzuk eukitzea lurren, ba, kupuran dianak. Adibidez, Adam de jarzatarrek ez duzte ektaria gutxi batzu dituztenik baina oien bidia ez da, gertu, igual egongo dira bueno, horrengo de moral dirako hor edo... horiek egongo dira experimentatzen pinuekin. hori, da, igual espezi eberriinen bat hori da baina, bueno, orduan lurjabe artean, bueno, hor ez da ki gos ondo ze se sektore dauen, baina ya, eh, baskegurren ez da dola karri lurjabeak lurjabe dira, bueno, publiko ki hor agarten direnak bagero egene badau papertegiak Gurtransformatoran enpresak Eta ya, ja, papelen ensektore salto egiterakoan, hor ba ikusten dugar getar Hor jabe txikiak ez direla Iñor, ez, da, ez dago papelera txikirik Ez, ez, ez, ez dago... dago Papelera familiarrik, ez dago claro. batxikirik txikirikor papelera egiten, ez? Papelera kooperatibua Horri ez dut aurkitu Baskiguron eta horra ditik erakitute bat bideodik Ez egitea, ez izan ere, bideodan agertu beharko kolinartek Bat bi multinazional Potolo, potolo, ez Alde batetik papel? hau jatorrez gipuzkoa da eta honek, bueno emengo eredua ere esportatu beste herriantzutara, ez eukalipto landaketak ditu Argentinan eta Uruguaien eta hori eskere 1,8 milio euro fakturatu zituen 2000 batean, bai hau behi mm. gelitu zai, gipuzkoa txiki gelitu zai, ez bueno, eur, Europako argiak zabaltzen daude. Eh? hori da, Argentinata Uruguay da, Australiako eh, landare hau eramanez. globalizazioaren Argentian. mirariak Eta, gero, ja beste multinazional bat hau gainera, internazionalagoa, ez? Ba, Smurfit kappa naukagu. Hau multinazional Irlandar bat da, e, Londresko burtsan kotizatzen du, besteak beste. Eta mila da bi milioiko irabaseak izan zituen, bi mila augatabat garren urtean. Hore, ba, bueno, jabe txikitzo bat da, bat txiki joa egizajoa behar duena basoa zirauteko. Hori da. Beste nagoze zirko liateke tapako kapako direktiua. Eta es. segura eski bera lleven papere egiteko ez, ba, suaitz komprometituak, es, erabiltzen dituzte. Hori, ara bat sostengo Guztiz. O sea, hor, hasiak banan banan Or, or jabea que, o sea, CEO hor jabeak, ezea, CEOak eta hor badode hor zuaitak zaldan datzen, es, zaintzen modu... Bai, ba, besarkatzen, ez egon aski. Ostotxo hau, hai duko diot, tal. Bai, hau, daipiniko diot hau, un, un guento natural hau, plagari kese goteko, ez. Bai, hagin go dira godira, karo, hemen dikampo izidira, hori duan, gestitugu ikusi, es. Hori egiten dute Irlandan. Hori igual druidaren bat, hori dukiko dute nominan. Uri, da, es, beden katzeko, euren... Papel tegiak Eta bonagor dago papelesko embalajetan espezializatuta Eta gokere bunos Kolombian bain bat Basakeria indituztes Orba indigenen aurka Eta bar baina bueno, Señe que ez du egin ez eh? Bai, segura eski guztia que difamazio Kisa dira ez eh? Karriagota claro, no. desala ez eh? Sobre colonialismo pizkacho bat egin ez duen bai en... nah, gustio dakigune bueno, la comunitad internacionalak ere bat etikoak direla eta euren invasian lotu itustela ba euren ceo lango claro. bueno, la es... en langogorraren ondorio es Claro la buenas ez lapurretarik, ez la purretari que es duena empresaria da badakizu eta horren aurka egiten dutenak ene bai ez bat batpono batzutan, batzutan eta, bueno, logionetan ere ba, eh, rematanteen, asocizion de rematantes forestales del País Basko ere badago, rematantes behiratu behizan nuen zer zen, bueno, da, gurraaren karo gurrak tratamenduan fase desberdina ditu eta fase abietako batean dabiltzanak biltzenak eta hoen hueborrean sartu nintzen ere eta eskustu ditzakidan euren bueno, horak nuen testu bat. eso son do, adierazten duelako zein den eh, ba, basogintzaren ikuspegi kapitalista o sea, zein ikusten den, ba, bueno De la tab, curicote, tabe, bueno. El sector forestal vasco Entre los que están las empresas de remate forestal Obviamente ahí es, Está comprometido con la sostenibilidad Era, Duda, Cuida los bosques Los replanta Y hace aumentar la superficie arbol, arbolada Se planta más de lo que se corta bueno, está aquí, dico, dira, dira, dira, dira. Por lo de que de esta manera La madera es un recurso inagotable Pues algo okay. da tiene de tamaño la un recurso inagotable, es. bueno, eh me... gurra ateratzen doa ez eta berdinu semen mozten dugun amaigabea. Ori bueno, Madeiraan igual 1450 han, eh, hori pentsatuko zuten, esan gututen, bueno. Siguen saliendo. Mongogurra de <tx2> <tx2> <tx2> delako eta gure eredua da erabatz sostengagarria, es. Ba, bueno, creo que es en Odan har ikusten hori, ba, ba hau ikuste dutera, egurra amaigabea dela, lurzuru amaigabea dela, Planeta hamaiga beha dela es Bai, beraien kudeak eta forestal kapitalista pues, Azken finean, bebai, bueno, ego kia izango da oi? Bai, bai, kapitalismoa bueno, guztiago dakigu Ez dago forbatuta, gaina dogma de fe bat da ba, Funktzionatzen duela, perfecto dela Merkatuak bueno, guztia autorregulazion askun dela Azkundea etenga beha izan daitekela Azken finean es Orduan, kapitalismoren azkundea etenga baldin bada Zergatik ez da izango suaitzena Abai, abai. Biologia esinda kapitalismoan kontra joan, ez? Hala ja. erradikal... Zistrimada biologia. Auzkala. Ba, hor duan hori, ba, hau da pura radiografiat, basoren soren, ba, eskegurren ez? Es? Gero ere, bideo bat ikusi nuen hor, konferentzia bat eman zuten... Eh... Fiko bat, ez du horatzezari buruz, eta hor... Bueno, kexatzen ziren, zelan fama txarraukaten, ez? Vaya. Ba, ez dakiten saltzen euren burua, berde moduan, eta bar... Ez dira eko. Eta orduan duan, bueno, horregien zen, bai zentzuetan, arrazio da zeuka, ma, claro, bera kompartenzen zentuzun, jo, eske eraikuntzan gehi emaz zementos ere ikitzen da, eta zemento oso kutsako horra es? ba, es? uh -huh. da, esk, ba, eraikitezagun egurarekin, esk, eta, bueno, arrazio dauka, esk, ba, esk, zemento da inundustria, ba, eguranena, baina gare potenteaba dela, esk. Bueno, horbe bai esan beharko genezake ez dakit, agian estatu batu arrei eredua kopiatzea ere ikuntza prozesuetan ez dela idirikonena, segero etortzen da ekaitz bat, eta zure etxea badu tornadoarekin. Bai, bai, hor, esagina elgurres ere hitzak gara sautuko, ki txakera, bueno, unico es de no, bueno, arrasio ki, saque, segurra segurra gai gora bitza, zeuser positiva izan daiteke, ez? Baina, bueno, Ere egurrori, ba mugatua da, ez? Eta eta bai, egia da hobea dela elgurra, cemento daño, baina onena da, ba bueno, a la iketa er recurso erabitza. eta inondi batean Eh, egurren argumento beti hori da, es, Pratel y tú más. Ba cosa ba, de un de joder, es que eh monocultivo, alguna monocultura charravira. Baña cemento a Edo, beste argudio bater entzun nuena, ba Asturiaseko forestalista que manda ko itxaldi baten, no se, una sobre la tipo UF edo via. E, eh, e, lobi desverdía en argullo, ¿qué es? Etor Asturiasen itxaldi baten, eh, bai kerlari ustut galiziar batek. Bueno, ya se te suena ab. ikertzen eh? eukaliptoa ninguna, se ve ona ser eukalipto. Baña utxison espal ikertzario librus, esas que en fin. Eta berak noski, ba, lobby forestal en Eta orduan horrek esaten zuen, ba, eukaliptoa dela bat Osea, claro, jendeak pitatzen duela oso charto Urazko zurgatzen duela Bueno, darwinismo eh, Baina, zera superbiente bat, eta bera orduan Zegoela eukaliptoan oso alde Eta bere, beste argudio bat, zen apura ditumaz hori eh, Adierazten duena zen zaten zuen Karo, asko kritikatzen dela. eukaliptoan monokultiboa Baina eta jaeneko Olimondoan monokultiboa, zer Hori zer Karo, talipitze zituen, argazki batzuk bar, bar Lursor banenagin dituen kaltea Que olibondoan monokultibo horrek Eta, bueno, nik izaketuzo argi, ori, logik, kuspegi, logika formanea nik uzpegitik ze argudio mota, eh? Nes? Eta, bueno, kalita monokultiba ondo dago, ze olimondoena txarragoa da. Hori bueno, olimondoen monokultiboa le txarra delako. Hortik nik hartzen da, ondorioa da, bagian monokultibak txarra, txarra direnla, eh? Bueno, honek eraten zuena, ze bestea txarragoa da. Eta hori da purbat, e, gurraren industriaren ba, argudia gata, eh? Gaur egun daukaguna, eh? Orduan orduan gaur egun daukagun basoa ez Ba bueno, esan behar dugur Ez du guaskolik aipatu lurraren jabetza Baina bada faktore importante bat, es Azalte guizanek gukei emaz Zentratu gara Bizkaia eta Gipuzkoako basoetan Hau eka desamortizazio aurrera uneko laurogei Guru batean peribatuak direla Uneko laurogei edo, edo gehiago Incluso Baina berriz, arabaetan a farran lur publiko eta lur komunale Garrantzi handiago daukatez eta basoak ibeira tozkeroa ba, hor alde oso nabarmena dago, es. Ergiador faktore meteorolohiko kere gongodirelas izan el aptu du, ba eta daukalito aptu eta horiek altuera oso handietan ezin dira, dira ondo jaio izan ere pinuarekin hasiera, bueno, landatu ziren apur bat edon eta 1000 erdatzen da, beroden eztian isoste handi bat egon zen eta 1000 eta 1000 ka e, pinu intzin eusko milioiko sifra ikusi dudala hortik len inakurri dudalak piñoen olodomorra eh? bai, orduan or, karo, faktore biologikoak badaude ez, asantzeko zaitik eukaliptoak eta e, piño insigniza ez direne, hainbestedatu araba eta nafarratik baina luraren jabetza ere, dudaren gabe faktore importante bada izan ere, bizkaian adibidez, astetzen mandi madugu em, eukaliptoen ze huneko den publikoen guztendu makarri que huneko amamosta, ah, de lauda e, publikoa diren lurretan ere eukaliptoa badago hori Bueno, beres, oso la riñada ni ni veres constantemente incluso Baordai Baiko, biosferan edo edo bueno, eh Castelwache copiopoan, lur publiko dituela eucaliptoekin, que son sonalde babestuetan, baina bueno, oraindik eh, ala ere apurat murritzagoa da sektore pribatuan baño Sea askenean sektore pribatuan era bat, ba bueno, irabazi maximoen legea da gailentzen dena. Azken asken finantsuk baldin badakazu lur bat eta espero baldin baduzu lur horretatik, ba, moskin batzuk ateratzea, eh, zerrentagarritasun batzuk ateratzea, esan dugun bezala, onena, eukaliptoa, bedo piñua. Bai, be laburrean beintzat plaga bat ez dator mitaden hori da. Hori da onena duda barik. Eta egia da ere sektore publikoan ere askenean, bueno, ba horrek irabazi maximizaciónen logika horrek ere. Ba ba daukola bere piusua, eh? Zatiz, ba, bizkaiko diputazioi lortu dardua leketa diru gehien Bere basoetatik gero autobide berriak Eraikitzeko adibidez, eh? Eta tunel subflubianla, edo Hori ez da bakarrik eraikitzeko Hain behar diren infrastrukturaak Eta non eman behar dio Lobi forestalaria purxoat, baina gero Zementoaren lobiarri ere, ba, hori ere elikatu dardu, eh? Azkenean, ba, bueno, hori ba, ba, ni baten moduko adelako Ez edo, izakibizudun baten moduko, ez ba duzu elikatzen itzen dela, eh? Karo Eta orduan, ba hori da gaur egun daukagun panorama, ez? Gaur baina, gure no. basoak, ba, bueno, batzuentzako izan aldira paseatzeko lekuak animali entzako, ba, bestre dira, baina gutxi batzuentzako hori da euren diru landaketa, bat zikoki, ez? Bai. Petsatu behar dugu, e, gaur egun hain bat fondoari dira asartzen ere baso industrien, eta hauen txako, basoan inbertitu, kotxeetan inbertitu, uran inbertitu, elikagaietan inbertitu, hau ikusten dutena da beti diru landaketa bat. Zuk, zuaitzak ikusten dituzun leku hortan, nik nire biharko ferraria ikusten duz, ez? Hori da, horren lapor biltzen lapor bat, gaur egungo, gaur egungo, baso gintza ere duaz Baina zein izan berkualitzateke baso gintza ere duaz, ba, bueno, sostenigarriagoa, zein izan daiteke torkizuna? Klar, ulertu behar dugu, ba, soetatik, lortu izan direla, historien zera hainbat, faktore, ezinbesteko, esain bat, baliebide, importante, baliebat, etik egurra, mairea historikoki ikusi dugu, ba, vegetala, E unhurtu bardu hori ere aberentzako baskala lortzeko lekuak izan daitekeela, ez? Unhurtu bardu gorokora munduan espazio finitu badaugula. Orduan, eh leku bakoitzan erabiltzen leku bakoitza zertarako erabili, hori oso importante dela horrek horrek se astendura se eta zeintzuk ez. Oda unhurtu bardugu, eh hori, ba esan dugun moduan ede, ikatz vegetala utzi zitaiola erabiltzeari ikat minerala etorri zenean, erregai fosilak etorri zirenean eta zuzen ere. Baina dato oso hamarkadeetan segun aski erregai foszioiek gero eta urri, urriagoak izango dira. Kainak klimaaldaketaria aurre egiteko ere erregaai fosen koppurua erregai fosen erreketa kopurua murriztu behar dugu. Oanertu ba, be duguna da berrirore basoetatik hasibarko garela gure torkkiuneko energia lortzen noski, asoz eskopuru muatu agoan nez. Elikagailak ereportan ba, izango da gertu ekoizista gaur egun inporttzen ditugulako elikagai horre horiek eta horrek albidetzen du abere gutziago izatea gurean. Hor duan, eh, nire ustez hemen argiokibar duguna da, basoak bezain importantea den zehozer, ezin dela interes privatuen ez gu izan ez. Ezin dugula, eh, baso politika, en importante politika, ez genen, ba, ezin bestekoak diren lehen gaientan, garrantzia daukolako, egurra, ura, elikagaiak, hori ezin dela, eh, ba, bueno, multinazional Irlanda baten eskuegon, edo eh, ba, jabe pribatuen lobby, semimafioso baten eskuegon ez. Es. Eta sinbesteko dela, basoaren jabego aldatzea, juatea erabilera mistuago batzuentara, biodibiertatea kontuan hartzen dutena, ura kontuan hartzen dutena, zuten aurkako borroka kontuan hartzen dutena, eta hori zego du lortu, ba, gure basoak kapitalaren interespean dauden bitartean. ez. Bueno, eta eh bueno, ba, chapa comunista ostean, ez? <hazurra> eh Ez gutxi gehiago, gertzen zaigu, ez? Ezateko? Ba, igual seksio publizitario labor bat, ez? ez bai. Esan behar du, ez garrerak gu bakarrik orain Sogintzarekin ba, interes hartu duguna, baizik eta Zukar horian talde ekologizatik ere Azidelea honen inguruko lanketa bat egiten Eta Itzaldiak iragarrituztela, biar izango da lehenengoa Karmelan, santutsun, eta gero baurrengo astetan sastraka, Mungia Bueno, Zastraka portugaletan dago e, Algorta, Mungian eta bilboko zirikan ere egingo dituztera bueno, animetzen dituzte gu bertaratzera horra horbintuko gara berra putxu bat ere gehiago ikasten dugun eta ia ustein duguten txapa historikoa putxu bat botatzen, ez? hori da, gudu dai, ez? nahi dugu gure, ba, gure txapa, hau, txupa, txapa gorria, ez? gure txapa gorria sartu hori da, ba, hemen entzuten ez duten horiek, ba, igual hori kiko guten aukera entzuteko, ez? sino gozarete gutaz eskapatu eta, bueno, Ia ere maiatzean programa iteko gai garen, ez? Ia bazke gurek ez digun, bueno, gukotxerik ez dauk gau, ordon, hori bintzatzen digute apurtu, ez? Hori da, hori da. Baina ja bisikretaz diguten apurtzen, edo... Jode, edo ez dakit. Ez ero kerragoa, ez? Agian sikarioren bat duetzen dute, ez dira konformatuko Instagrama jakeatzen. <güls> igual Twittera jakeat duen, ez daipiñin, ba, eh. Hori da. Eukaregiten publiczidad, edo, ez? Hori da, baina, bueno, masken kudaketarekin, beha, igual ja ez da eta megarrezko eh? Ja, hori ja ber da, está. Ta... Horria, está, está Eta gutxi gutxi gehiago entzule maiteoak, ba, beti bezala, ez? E, gogoratu, ba, dana dagoela, ez, kapitalaren eskubetan baina gu saiatu ber hortik piskat is egiten. Eta horretarako, pues hori gogoratzeko Se canta dugu ahora, filosofia andia dekin, ¿es? Hartuko dugu abesti bat, Berez e, Mezu Pro, probasotikoa es uh -huh. basoren aldekoa es da oso agerikoa baino, bueno interpretaten bebai jakin behar da Iludimenari, ere ata esabaldu behar dizkiago es Eta honekin agurtzen gara